Čitanje iz svetog evanđelja O Marku i Mateju A tebe, Gospod, i slava tebi U vrijeme onom Neki čovjek priđe Isusu poklonimo se hiraču učiteljum dovedoх tebi sina svojega u kome je duh nje mi i kad god ga uhvati ogmiga i pjenuvatsam i škrgoci se zubima i slušaj se I rekao učenicima tvojim da ga istjeraju i ne mogoše, a on odgovarajući reče, O rode nevjerni, dok veću s vama biti, dok veću vas trpjeti, dovedite ga k meni, I dovedoše ga njemu I kad ga vidje duh Odmah ga stade lomiti I padnuvši na zemlju Valjaše se Bacajući pjenu I upita oca njegova Koliko ima vremena Kako mu se to dogodilo A on reče iz djetinstva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 I odmah povikavši, sa suzama govoraše, otac djeteta, Vjerujem, gospode, pomozimo me nevjerujem. A Isus, vidjevši da se steče narod, zaprijeti duhu nečistome, govoreći mu... «Duše, nije mi gluhi, ja ti zapovjedam, izidži iz njega, i više ne ulazi u njega, i povikavši i zlomivši ga, vrlo izidžem, i bikav mrtav, tako da mnogi govorahu umrijem». O Isus, uzervši ga za ruku, podiže ga i ustodon. I kad dođe u kuću, pitaju ga učenici njegovi na samom: "Zašto ga mi ne možemo isterati?" I reče im: Овай се род нићим не може истирати до молитвом и постовом, и изишавши оданде и дђаку кроз Галилеју и нехтједе дако дозна, јер учаше ученике своје и говораше им, da će sin čovječi biti predan u ruke ljudi i ubiće ga, i kada ga ubiju trećeg dana, vaskrsnut će. U vrijeme ono za Isusom i džaše naroda mnogo iz Из deka polja iz Jerusalima i judeje ispreko Jordana a kad on народ narod mnogi pope se na goru i sjede i pristupiše mu učenici njegovi i otvorivši usta svoja učaše i govoreći blaženi si Јер је њихово царство небеском, Блажени који плачу, јер ће се утјешити, Блажени кротки, јер ће насвидити землю, Блажени гладни, жедни правде, Јер ће се наситити, Блажени милостиви, јер ће бити помиловани, Блажени чисти срце, јер ће Бога видјети, Блажени миротворци, јер ће се Синови Божи назвати, Блажени прогнани правде ради, јер је Нихово царство небеском, Braže niste ka da ramte i progonem i važući govore proti vas, svakoja je radđave riječi z Bogmena. Radujte se i veselite se jer je velika plotvaš. ...na nebesima... ...na slavu se, ljusko, ti slava tebe... ...vinoci i sine, svetog duha... ...jedan mladi čovjek, preće i sestre... ...nedavno u razgovoru... ...otkrije nam je nešto što je... Nama vrlo važno, vrlo dragocijno, jer često se pitamo Da li je potrebno, a znamo da jeste Nego da li ljudi uopšte slušaju što se govori Da nije možda bolje nekad prosto proći Pa neka je Bog svima upomoć I on je rekao da pod pritiskom majke koja ga stalno Da ide u hram, da ide na svetu liturgiju, a on kao sin za naše vrijeme ipak poslušan nije od onih lošijih sinova koji majke ne slušaju, nego ipak poštuje njenu žrtvu, poštoje to što mu ona daje, što mu obezbijedila da može i da studira, I da bude jedan od najboljih studenta Pa ode on u hram, nedeljom Ali onako majke radi U razgovoru sa njim on reče Da jedino što mu je na liturgiji jasno I tu je potpuno pravo Jeste kad sveštenik nešto govori On sam i nije znao koji je razlog toga što sveštenici govore, nije znao da je to obavezna propovijed koju mi sveštenici vrlo često potpuno zanemarimo i ne sluteći kakvu ranu nanosimo narodu i u kakvoj ga bolesti ostavljamo. Pa on reče da je njemu od svega toga što se u crkvi dešava, pošto on sve. Ali njemu ništa od te crkvene simbolike nije jasno. On taj jezik ne razumije crkveno-slovenski, obrede, i pazite, obredi crkva, pogotovo sve te liturgije su krajnje tajansveni broće i ses. Nemojte slučajno da pomislite da je previše prosto da nema neku težinu, pa je sve ovako i stalno ovako. To je tako, obraće i sese, zato što je velika tajna iza svega ovoga. I za svake radnje obredne, i za svakog pokreta, i za svakog koraka koji pravimo kroz ovaj sveti hram i ovaj mali, takozvani mali vhod sa svetim evanđeljem, Ove carske dveri, uopšte izgled hrama, svaka molitva koju izgovorimo, svaka radnja je prepuna smisla, tajansvena, mistična i silna, ali taj jezik nikad nije bio ovak, braće i sestre, to je jezik srca, jezik srca koje je progovorilo i počeo da govori i da razumije Tajni jezik duha svetoga. Jezik crkve ne može da se razumije ako čovjek ne progovori duhom svetim. Ako mu se tajne u srcu i u umu ne budu otkrivale duhom svetim. Crkva je, braće i sestre, najtajanstveniji organizam i zato je ona uvijek bila mnogima nejasna. Pazite, Simptomatično je to što je najnejasnija inteligenciji. Inteligencije najmanje ima u crkvi, braćo i sestre. Njima je ona tek nejasna. A oni vole da im sve bude jasno. I zvijezde, i mjesec, i zemlje, i sve što je na njoj, i zakoni, i fizike, i hemije, i biologije, i sve druge naučne discipline, i naučna istraživanja kroz koja pokušavaju da dođu do istine, do suštine stvari ali gotovo da rijetko ko od njih priđe crkvi i tu se istini nauči najmanje crkvu razumi inteligencija ali naš narod koji je nekad bio prost po prirodi seljak je braće i sestre nekad mnogo bolje razumio crkvu Danas više nema seljaka, danas smo svi manje više postali programeri i jezik crkve polako postaje sve nejasni, a posebno jezik svete liturgije. I zato je taj mladi naš brat potpuno u pravu kad kaže da jedino što je njemu jasno u tih sati i po i dva, Jeste kad sveštenik nekih desetak, minuta, petnaest, dvajest, kako ko može i hoće kad nešto govori onako direktno u redu u hramu smo, sve poštojemo, sve po poredku, ali taj trenutak je njemu najdraži. jer on jedino to razumije što sveštenik tada u propovjedi govori. Vično se obraćajući narodu u tom hramu i u tom vremenu. I potpuno je pravu, braći i sestri. I kaže, žao mi je samo jedno, što ta propovjed ne potraje duže. Ne znači, braći i sestri, da se liturgija svodi na da Daleko bilo. Daj Bože! Da mi dođemo do tog nivoa da za propovjed nemamo nikakvu potrebu, ni mi sveštenice, ni vi kao narod, nego da sve čitamo kroz obrednu simvoliku svete liturgije. Da kad krene evanđelje u malom vhodu ili predloženi darovi u velikom vhodu, da vama bude sve jasno, da vi čitate kroz simvole tajanstvenim smisom. To bi bilo najbolje, ali da li je tako? Nije tako, braći i sestri. I zato je ovaj trenutak važan i riječ brata je bila i nama na utjehu i na potsticaj, da ipak zastanemo, da ipak nešto i kažemo. Valjda će nekome to dobro doći, možda ima neko sličan njemu i u ovom kramu. Ono što bi trebalo naglasiti, vrlo je važno, se da ovaj trenutak i ova sveta liturgija, oni, braći i sestre, imaju početak ne u ovom danu. Oni imaju temelj ne u našem doživljaju crkve i liturgije. Ne počinje sveta liturgija sa nama, braće i sestre. I nezavisi ona od nas. Sveta liturgija nezavisi od nikoga, braće i sestre. Ovde koji smo собрани, apsolutno nezavisi od nas. Ona je mnogo starija od nas. Ona mnoge poznaje prije nego što smo mi uopšte počeli da postojimo. Iste ova sveta liturgija Isto ovo čemu se mi sad nalazimo. A mi se nalazimo ovdje zahvaljujući upravo tim događajima u kojima sami nismo uzimali učešća. Nego neko drugi, a sve to radi nas. E tu je, braćo i sestre, jedna vrlo važna tačka, mnogo važna tačka, nažalost tu manje više svi grešku pravimo ima jedan grijeh tajni, grijeh duše koji čovjeka moćno spaja se zavolom, vrlo moć. a to je kad čovjek izgubi mislo da ne postoji on sam od sebe i da svijet ne počiva na njegovoj percepciji I na njegovom doživljaju svijet. Da ne počinje i da ne postoji svijet samo ako ga mi primjećujemo, braće i sestre. I da nije onakav kakvim ga mi vidimo. Ne. A to se posebno odnosi na svetu crku Božiju. Uh, braće i sestre, tu smo mnogo postradali, vjerujte. Tu gotovo svi griješimo. U našem odnosu prema crkvi Evo navodim primjer Ovaj hram I ova liturgija Znate šta se sve izdešavalo Prije nego što ćemo se mi Sabrati ovdje Nije samo noć Bila mirna I zvjezdana Nije se samo sunce jutro pojavilo Nisu samo jutros Ptice pjevale Nismo jutros mi crku napravili i nije ovo prva liturgija, nego se mnogo toga čita niz sveštenih događaja odigrao da bi se odigralo i ono što se danas odigrava evo baš ovdje i sadu. A onaj ko svim tim događajima daje snagu da mogu da traju, da mogu vremene da pretvaraju u vječne, da mogu prolazno da pretvore u neprolazno, smrtno u besmrtno, grešno u sveto, ludo i džavoimano, u cjelomudreno i zdravo umno. Čovjeka u Boga, onaj braće i sestre koji je krenuo, koji je pokrenuo, ko učestvuje u svim tim događajima, koji učestvuje i u ovom događaju, u ovoj današnjoj svetoj liturgiji, to je sami Bog braće i sestre. Znate li koliko se događaja odigralo, koji su direktno vezani sa ovim događajem? Znate li da su se nebesa pomjerala prije nego što ćemo mi jutro da se saberemo ovdje? Znate li da su angelisi lazili na zemlju? Znate li da se Bog rodio da bi smo mi danas mogli ovdje da se saberemo? Znate li da je Bog postradao, pošto je iscilio i ovog džavoimanog i mnoge druge? Znate li da je prije nego što smo se mi ovdje sabrali, bilo mrtvih koje je Bog vaskrsavao iz mrtvih? Znate li da je prije što ćemo se mi ovdje sabrati, Bog u Jerusalimu postradao, Znate li da je ovo sunce koje nas danas gleda i obasjava u jednom periodu od tri sata bilo pomračeno dok je Bog naš bio na krstu raspe da je kamenje počelo da se raspada Znate li da je prije što ćemo se mi sabrati u ovaj hram Isti je on, ustao iz mrtvih u Jerusalimu, da je utvrdio svoje svete učenike i apostole, da vjeluju da je zaista ustao iz mrtvih, kao čovjek. Dobro ih utvrdio, naučio ih šta dalje da rade, a između ostalog naučio ih i kako svetu liturgiju da služe. Ovo što mi danas radimo, broćuji se s... K'o je nas ovo naučio? Na fakultetu, u školi, ne, braćo i sestre. Ovo me nas je naučio sam Bog, kako da služimo svetu liturgiju. I mi ovo što radimo, mi radimo zahvaljujući njemu i tim događajima i toj nauci koju on predao apostolima. Znate da prije nego što ćemo mi ustati jutro s iz kreveta, Da se Bog u tijelu vaznio na sveta nebesa. Znate li da prije nego što ćemo mi doći u hran, da je poslao duha svetoga, Boga životvornoga, na svoje svete učenike i apostole? Znate li da su ti apostoli od ribara postali munje nebeske, koji su čitavu vaseljenu prosvetili? Da su nadahnuli mnoge i mnoge da krvlju svojom zapečate svoju vjeru u Vaskrslog Boga, u Vaznesenog Boga, u Svetu Trojicu. Pa to nije trajalo, braće i sestre, kao što traju ljudske ideje, godinu, dvije, deceniju, pet decenija, nego to trajevo već više od dvije godina. Znate li da sve to nije proteklo u miru? Znate li da se sveta liturgija vrlo rijetko služi kao što je mi danas služimo? I ako hoćete, ovdje, u našoj zemlji, u našim krelima, ona se još i najmirnije služi. Znate li, a možda i znate, da je sve teže služiti svetu liturgiju? Znate li da je opet Sveteže teže ispovijedati ime Isusa Hrista. Znate li da je sve teže ispovijedati svetu trojicu onako kako je apostoli ispovijedaju i kako je pravoslavna crkva ispovijeda do dana današnje? Znate li da je sve teže? I znate li da će biti još teže nego što je danas? A znate li da ta težina će prvi put da ne iđe na crkvu, nego najveći dio crkvene istorije i borbe za istinu protekao je u mukama, braće i sestre, u mučeništvu i u ispovjedništvu. Znate li koliko je naših svetih predaka prolilo krv za onoga koje danas u ovom hramu proliva radi svakoga od nas? Jer danas, ne znam da li ste vi toga svjesni, ne znam, nijesam li ja toga svjesna, braći i sestri, iako možda izgleda da jesam. Mada mnogo toga radimo, što bi rekli, po službenoj dužnosti. A kakva je naša svijest, to Bog zna i sud strašni će objaviti i otkriti. Znate li da vi koji ste danas došli ovdje, došli ste za to što je bog prolijo krv svoju zbog vas i što je i danas u ovom hramu tako krv prolijevena zato i danas zbog toga mnogi hrišćani svoju krv prolijevali zbog te božanske to jest bogočovječanske krvi Puna su žitija svetih, braćo i sese. Puna su i naših srpskih svetitelja. I ne samo srpskih, nego i mnogih drugih hrišćanskih svetitelja. Mi u crkvi ne razlikujemo. Kogod je svet, on je naš. Slavimo mi razbojnike, braćo i sese. Mi slavimo i bludnike. Evo danas, po kalendaru svedeće nedelje, po crkvenom ustavu, ...i velikopostnom rasporedu... ...sravimo brudnicu... ...Mariju Egipćan... ...nije ona od našega roda... ...nije nacionalno ...ne pripada... ...ali je sveta pa nam je bliža... ...nego majka naša... ...ako majka nije... ...po blagoslovu Božijem... ...ako nije u duhu Božijem... ...bliži su nam brudnici i razbojnici... ...i ubice pokajane... ...nego naši srodnici... ...po krvi i ne ispovijeduju ime Božije. Naši su narodnici. Oni istoga jezika sa nama. Briži nam je sveti nikoga, braćo i sestre, iako on ne pripada našem narodu, ali on je svetitelj Boga našega. Briži su nam sveti mučenici, nego oni koji danas govore da pripadaju narodu hrištjanskom, a ne ispovijedaju Boga u Svetoj Trojici. I svi oni braćui i sestre, čitali be generacije njih, posledočili su Boga i mi smo na svednici ako su. Aba Bože, da smo mi smo na svednici te vjere, braćui i sestre, i kad dolazimo u Sveti hram na Svetu liturgiju, mi moramo biti svjesni Mi se prije toga moramo potruditi, braćo i sas, a nema bez truda ništa. Nema leba bez truda, braćo i sas, a nema ni nebeskoga zalogaja ako se čovjek ne potrudi. Dakle, moramo se potruditi da bi došli do svijesti šta se sve desilo radi nas ljudi, radi našeg spasenja, da bismo mi ušli u najizgled u običajni ambijent hrana. Jer nema ništa gore nego se naviknuti, braćo i sestre, onako rutinski dolaziti na svetu liturgiju. Posebno na svetu liturgiju. I zato i ovaj dan, tako, braćo i sestre, treba da procijenimo kako smo mi je zakoračili, šta ova liturgija znači za nas. I vidjet veliku prazninu o nama. Vidjet ćemo upravo da pravimo tu grešku, da je ona počela sa našim raspoloženjem. Zanemarit sve one evanđelske događaje, događaje iz evanđelske historije u kojima je učešće uzeo sam vječni Bog radi našeg spasenja i radi naše vječnosti. Živamo koja nudi braći i sestri tu komunikaciju jeste takozvano sveto predanje ili sveta tradicija pravoslavne crkve pravoslavni hrišćanin ne može biti pravoslavni ako se odrekne predanja ako se odrekne tradicije ako se odrekne svetih običaja svetih predaka Movitveni, podvižničkih, dogmatskih, liturgijskih okvira, ako se odreknemo svih onih koji su svojim trudom i žrtvom nama obezbijedili da danas možemo ovdje da se sebere. Nema tu, braćo i sestre, vjere. To je samo jedna gordost, to je samo jedan negoizam koji se projavljuje u najgore mogućem Jesu za takvu crtu. Gde go iza u crkvi, gde se krv izliva radi čoveka I gde se krv proliva radi brata i Boga A šta ćeš ti u takvom mjestu, čoveče? Pa nije tebi tu mjestu Pa znaš li da angel može u svakom trenutku Da dođe i da ti sveže i noge i ruke I da te izbaci i baci u tamu najkrajnju U svakom trenutku, braćo i sestre, jer Bog može da dođe da pita, kako si ti ušao, brate, ovdje, takav, sebičan, gord, samoljubiv, samo o sebi misliš, počitav dan, samo o sebi, samo ja, pa nisi ti jedini, nisi ti ni počeo da postojiš samo sebe, nego ima ko te stvorio. Ko te stvorio kao čoveka? Imaš i braćo, imaš i sestre. Ima i koji, koji su bolji od tebe milion puta. Koji su oca nebeskog ispoštovali više od tebe. Koji su svoju vjeru bolje projavili. Pa će ti sad moraš da se ističeš. Čime se ističeš ako ne gordošću? I u toj tradiciji, braćo i sestre, daje nam se mogućnost da nađemo mjesto u Svetoj crkvi, pravo mjesto, da vidimo gdje smo se mi našli, braćo i sestre. U kako raskošnom ambijentu, u kako divnoj, uzvišenoj, tajanstvenoj i vječnoj zajednici sa samim Bogom, sa Svetom Trojicom, sa Svetim Angelima i Svetim ljudima. Dana sveta crkva želi da pratimo pažnju na jednog u našoj svetoj tradiciji i te kako prisutnog i istaknutog svetogoca Svetog Jovanu svetog oveštičnika. Kratko ćemo o njemu, Madone zaslužuje kratko ali zbog naših nemoći samo kratko jer dužni smo danas ga crkvu ističemo. On je, braćo i sestre, danas istaknut, ne bez razloga, pred svima nama, pred punotom pravoslavne crkve. A zašto? Zato što crkva preko njega, preko njegove čuvene knjige, vestvice, u kojoj je sumirano pravoslavno duhovno iskustvo, ono što nazivamo pravoslavnom asketikom ili metodom duhovne borbe i duhovnog iscelenja. За razliku od mnogih metoda koje nam danas nude, a koji nisu u našoj tradiciji, braće i sestre, mnogo toga što se danas ljudima nudi od raznih masaža, raznih umnih tehnika, joge, I ko zna čega još, to, braću i sestri, ne pripada našoj tradiciji. Ajde nađi svetitelja da je meditirao. Ajde nađi svetitelja pravoslavne crkve da se bavio jogom. Ajde nađi svetitelja pravoslavne crkve da je koristio išto od onoga što nam se danas nameće. Kao važno, kao zdravno. I zašto se mi toga svega hvatamo? Zašto padamo u te mreže? Zato što ne poznajemo sveto predanje i svetu tradiciju. Zato Sveta Crkva danas snažno ističe, braći i sest. Hoćemo li mi to da vidimo ili ne? To je naša stvar. Ona ga je danas istaklo. Sveti Jovan Vesličnik. A zašto? Zato što je on izrazio na jedan savršen način Цеокупni метод православne теpi и душе i, i tijeва какko čовiekек da se сціli od svih страсти i да da dođe do совершенства то jest doожżeня да o da tvariji ono што me Бог zaдал da od obrazak dođe do подобje да da se обoжи Вите брать и сестры Ako smo mi krenuli ovim putem zbog toga, onda nećemo moći njime da idemo ako budemo ignorisali sveto predanje i ako budemo ignorisali metodologiju svetih otaca i svetoga pravoslavnog predanja. Nemojte niko ni da pokušava da se iseljuje dok se prvo dobro ne posavjetuje i konsultuje sveto predanje. I ne uporedi svoj metod ili metod onoga koji mu ga nudi sa metodom svetog Jovana Vestičnika. Ako si krenuo duhovno da uzrastaš, a nemaš poslušnost u temelju, nemoj ni jednu cigu da dodaš. Sve će da ti se na glavu sluši, kaže sveti Jovan Vestičnik. I mnoge druge praktične savjete. A naša generacija, braći i sestre, mi smo u velikoj opasnosti. Zašto? Zato što mnogi od nas pokušavaju duhovno da se izgrađuju uopštene konsultujući učenje crkve. I zato malo po malo pa moramo u bolnice da idemo u posjete sa bananama i pomoranžama. Moramo pelene da nosimo, braća i sestre, onima koji su mogli da budu Hristovi vojnici. Moramo pelene da ih povijamo. Moramo cucle da im nosim I igračke da se igraju na neuropsihijatrijama. Da se ljudi smiju crkvi. Pogledaj ga. Kabuđer je bio. Pogledaj kakav, kakav izgleda sad. Pogledaj ga Hrišjaninje. Pogledaj kako, kakav luda. A zašto je to tako? Zato što je htio da se junači, htio je da bude svetitelj za 15 minuta. Htio je da postane velikan za godinu dana. I ovam Vestrični, 18 godina u poslušanju i 20 godina u Keliji, braću i sestu, u pustinji Sinajsku. Pa onda počeo da govori, a mi oćemo za jedno tromesječije i posle dva semestra da sklapamo bogoslovske radove. To je potpuno suprotno učenje naše crkve i zato mnogi polude ili pobjednu od crkve i late se jeftine duhovnosti savremenog svijeta, da ništa ne traže. Uđi, pročitaj dva priručnika i već master, kako govore. Osnovi svoj krug, svoju ordinaciju i iseljuj. A kako iseljujemo, ako ne džavovo? Džavo ne traži mnogo. Samo se odvoj od crkve, zagledaj se malo u sveta nebesa, počni malo ruke da dižeš, ispluži još malo prste, samo još malo, e, odlično. Sad, slobodno idi naprijed. Sad si moj medijum, moj provodnik. Sad ćeš ti da budeš veliki lik, sad će ljudi ti poštoju. Vidi kako sad možeš ovo, a vidi kako možeš ovo. Ajde onoga malo pecni, ajde ovo malo popravi. I počne da djeluje sila demonska. A to nije sila Božja, braći i sest. I mi smo danas upali u čitav jedan oblak tih magijskih radijusa. Nama preko glave, a mnogima i kroz glavu, mnoge, braće i sestre, linije demonske prolaze i informacije prenose. Jedini način da se od toga zaštitimo jeste da se ozbiljno zainteresujemo, da se i potrudimo, braće i sestre, jer kako reko smo, neće bez truda da se upoznamo sa našim predanjem pravoslavnim predanjem, pravoslavnom tradicijom, pravoslavnim učenjem, pravoslavnom asketikom, dogmatikom, je to, braćo i sese, to je štit, to je neprobojni pancir. Pri tome, ne odma svetoga Jovana Vestičnika, crkva ga danas ističe, a ti kaže, stop, stani, kući krenuo, vrati se tamo u klupu, nauči da pišeš, Nauči da piši, nauči osnove vjere, nauči da uzimaš blagoslov kako treba, nauči da cjelivaš ikonu kako treba, nauči da se ponašaš u kući, nauči da se ponašaš za stolom, nauči da jedeš normalno, nauči da ustaneš sa stola kad treba ustati, nauči da pošteveš oca i majke. Nauči se poredku, osnovnom poredku. Nauči se da dođeš u crkvu na vrijeme. Nauči se da dolaziš u crkvu svake nebede kad je dan gospodnji. Počni malo srijedom i petkom. Ajde malo ne jutarnje molite. Ajde nemoj sve nego njih pet, šest, ali svako jutro. I večernje svako večer. Ajde pred priječešće malo molite osnovne stvari nauči pa ćemo ovako daće Bog doći ćemo i do Vestvice jer tako i Vestvice govori, ovako da žuriš stiti ćemo, vječno pred nama, ako krenemo na pravi način nema kraja više, braćo i srste ako se uključimo na pravi način u život crtve, znate nema više kraja To je beskonačno Okusit ćemo smrt Ali nastaviti dalje Vaskrsnuti iz mrtvih Braće i sestre Zato je mnogo važno Oprezno, oprezno, oprezno Polako Da pogodimo braće i sestre vrata Jer promašiti vrata u vremenu Znači Izgubiti vječnost Braće i sestre Zato svaki dan je važan Svaki trenutak Ovo vrijeme nam je dato, braćo i sestri. Najviše iz, iz, iz tog razloga da ta vrata otkrijemo. Ovo drugo što mi radimo i ne radimo, to će sve proći. To će nam se oduzeti, braćo i sestri. Ali ovo ako steknemo, ova vrata ako nađemo, i ako na njih uđemo, mi smo našli vječni život, koji od nas više niko neće moći da oduzime. Neka bi dao gospod... Majka Boživa i silne molitve svetog Joana Vestičnika da ta vrata nađemo u našoj pravoslavnoj vjeri, u svetom pravoslavnom predanju i učanju u svetoj liturgiji, da na njih uđemo, braće i sestre, prateći trak Sina svetih apostola, svetih mučenika i svetih otaca, to je krvavi trag, znojavi trak, Osveštana staza jezda je uska, jezda je naporna, jezda se mnogima zavrti u glavi od visina i opasnosti koje vribaju, ali sila Božja je sa nama i da zajedno sa njima uđemo na vrata vječnog života, na vrata Carstva nebesku, pa tamo zajedno sa svetim i Gumanom Jovanom, Sinajskim igumanom i sa svima svetima, da slavimo jedinog istinitog Boga koji je svoju krv izlio radi nas i danas je izliva i daruje, zajedno sa ocem njegovim koji nam ga posla i koji ga u vječnosti rađa i nama evo dade, Zajedno i sa Svetim Duhom, koji nam pomaže i bez koga mi u crkvi ništa ne možemo, koji nam pomaže da zajedno sa Sinom i Otca, braćoj i sestre imamo kao Boga, proslavljajući kao trojicu, jednosušnu, životvornu i nerazdjeljivu. Amin Bože, daj.